וירד ודרך על במותי ארץ. ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כדונג מפני האש, כמים מוגרים במורד. בפשע יעקב כל זאת, ובחתות בית ישראל, מי פשע יעקב? הלא שומרון? ומי במות יהודה? הלא ירושלים? ושמתי שומרון לעי השדה, למטעי חרם. והיגרתי לגיא אבניה, ויסודיה אגלה, וכל פסיליה יוקטו, וכל אתנניה יסרפו באש, וכל עצביה אשים שממה. כי מאתנן זונה קיבצה, ועד אתנן זונה ישובו. על זאת אספדה ואלילה, אלכה שולל וערום, אעשה מספד קטנים, ואבל כבנות יענה. כי אנושה מכותיה, קיווה עד יהודה, נגה עד שער עמי, עד ירושלים. בגת אל תגידו, בכו אל תבכו, בבית לאפרה עפר התפלשי. הבריא לכם יושבת שפיר, אריה וושת, לא יצאה יושבת צענן. משפד בית האצל, ייקח מכם עמדתו. כי חלה לטוב יושבת מרות, כי ירדרה מאת אדוני לשער ירושלים. רתום המרכבה לרכש, יושבת לחיש. ראשית חתת היא לבת ציון, כי בך נמצאו פשעי ישראל. לכן תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. עוד היורש אבי לך, יושבת מרעשה, עד עדולם אולם יבוא כבוד ישראל. כורכי בגוזי על בני תענוגייך, הרכיבי כורכתך כנשר, כי גלו ממך